сам тичаш, сам тичаш се пее в песента Бяк на Суян Петров, която отзвуча току-що. Не е съвсем само обаче следващият ни съседник, защото признанието, което получава, е и за българската лекарско-писателска общност. Български лекар беше избран в ръководството на Международния съюз на писателите лекари на 65-я конгрес на организацията. Това стана в Италия преди броени дни. Това е професора по ревматология, кой като познавате и заради неговите разкази, новели и сценарии за документални филми. Професор Златимир Коларов, представен ни в преддаването Хоризонт до обед, обикновенно и винаги. Всъщност идва при нас в лекарска престилка, чувате го вече, чувате неговия смях. Добър ден, професора! Добър ден! Поздравления за вашия избор! Благодаря! Това е всъщност престижна позиция. Ставате генерален секретар на Международния съюз на писателите лекари, Доколкото разбирам, това е да. втората длъжност след президента в иерархията да. на тази организация. Да, за мен Това е разбира се, лично удовлетворение в много голяма степен. Аз бях, бях такава почетна длъжност като асоцииран секретар, това заради много добре проведения конгрес 2017 година в Пловдив на същата организация но сега вече административно бях избран. Това е така удовлетворение в личен план, но за мен е и по-важно, и по-голяма е радостта, че това е признание и за България, и българските медици, българските творци. И това, което ние с вас казах, си казахме предварително, като оговаряхме срещата – топлия и радушен прием от тези колеги. Това са високоинтелигентни хора, лекари. Има професори от Хайделберг, от различни страни и така нататък. И да видите тяхното отношение към България, към българската група и към мен лично, беше наистина голямо удовлетворение, защото изпитвам такова огромно желание да им покажем една друга България. О, да, не, а... не тази, коя те познават учените новини и така и мисля, че го постигнахме в град Крема, в Италия. Между 13 и 17 състоя 65-я конгрес на ЮМЕМ. Това е международната организация на писателите, лекари, както казахте. Тя е основана, мисля, 1956-та година от доктор, Рола, от доктор Ноел от а, Франция. До сега секрет, президент беше неговия син – доктор Роланд и вместо 4 години заради ковида всъщност 6 години така че покрай тази административна ситуация и аз бях 6 години този асоцииран секретар, сега вече имаш нови избори, доктор Бандирали Симоне Бандерали от Италия, който беше секретар избран избран за тази длъжност сега аз съм всъщност негов, негов секретар. Той става, на практика той става президент на организацията. Виждам, че се затруднявате с. Да, изключването се на много се извинявам, много се извинявам. Ами, така Точно са лекарските, лекарските телефони звънят. <laughs> Най-малкото <laughs> това го знаем, нали така? Най-малкото а... съжалявам, че така се получи, да. Нищо. Та е фатално. А, сега на мен ми е интересно наистина как стои България в съпоставка с останалите а, страни, членове на които а, има тази международна асоциация на писателите, лекари. Защото всъщност е любопитно това съчетание между литература и медицина. И да. то, не е, то не е случайно, може би. Да. Аз винаги съм казвал, че при нас ние сме с така не само както каза злата крака, а село цяло тяло и си душа в живота и в неговите най-бих казал мрачни измерения, mm -hmm. но и най-прекрасни измерения, защото сме свидетели и на много тежки ситуации, и на много красиви чувства, а, на близки към болни, т.е. Цели, целият спектър на живот. От най-тъмните до най-светлите краски. Ние сме непрекъснато в досек. И, И ако един човек има писателски талант, може би наистина е гръхота да пропусне разказа. Да. Аз в, при откриването ми на 2017 година казах, че разказа е всеки един момент пред нас. Той е в стареца, който... Одържи. Бастунчето е седнал на пейката в парка и гледал мислено земята. Тази, тя е тази, която го очаква. Тя е в детето, което протяга ръката си след баща си, който отива и бърза да се върне при новото си семейство. Тя е старицата, която през зимата с посинели устни е свири ода на радостта. Това са картини, които аз съм видял, съм ги присъздал в моите кратки разкази. И трябва само да имаш очи да го видиш, сърце да го почувстваш и душа да го ме пишеш. Сега интересно ми е, когато вече водим този разговор в а, контекста на изкуствения интелект, мощно употребяван и от медицината вече. Да. А, тези нови технологии, които дават... Е по-как да кажа, отдалечен достъп до човешкото тяло, което иначе лекувате. Хирурга вече може да не пипа вътре <сълз> да, в човешкото да, тяло, нали така? Да винчи. <сълз> да, да винчи <сълз> или всякакви чудеси дистанционно а, Но... на практика през инструменти да лекува. А смятате ли, че лекарите ще се отдалечат от усещането това, което ни казвате? Да видят не. стареца с бастунчето пред кабинета? Не, Има ли опасност бастунче? от дехуманизация на медицината? Не, не. Може би известно дистанциране, но дехуманизация не. Винаги болния ще застане пред теб най-малкото да го разпиташ, да го видиш, да го да сподели нещо. Така че това не би го видял. По-скоро изкуственият интелект ще ни помогне по-бързо, по-ефективно, по-адекватни да сме към болния. Но аз бих искал да върна така малко темата. Нашата група със, се състояше от 8 колеги, от 8 души. Трима бяха придружаващи личности. Едната Мира Кайтаска, дъщеря на доктор Кайтаски, съпругата на доктор Драганов от Карнобат, и сина на доктор Димитрова Стоимен, който е студент по медицина, така за дружна група, 8 души, направи впечатление на колеги. Те споделиха много пъти така за дружната част и успяхме да покажем не само произведението си, но по-различно. Първо прожектирахме филма «Цената на дълголетието», който е в стил Discovery с препратки. Това е за mm -hmm. артроста, с препратки към шедеври, художествени шедеври на Клинт, Гоя и така класици художници. Един много голям филм всъщност, който отправите с вашата съпруга. Да. А, е режисьор. Като режисьори, ние мисля, че сме говорили за него в ефира Да, да, на да. Говорили сме, да. А, ако, има, ако е достъпен в интернет, слушателите за не естини, не, не могат не. Ни миналата, на... го, не миналата, април направихме седмица на медицинските документални филми и тогава говорихме при вас, Точно, също да. я обявихме. Да, защото наистина има много, много произведения на изкуството да. а, и от историята на изкуството, в които ние виждаме всъщност хода, а, на, живот. хода на живота <laughs> и болезнени състояния, да. които а, са Се документирани срещаме, да. в живописта. В... Това го Чато. има и паралел с необратимите старни промени. Аз съм ревматолог все пак. Много умиления предизвика Мира Кайтаска, която е така на 12 години и подари на президента и на секретара по една рисунка на медицинска тема. Това предизвика така умиления аплодисменти в публиката снимаха с нея, с картините. Доктор Драганов на блокфлейта Флейта изпълни класически пиеси и канцонети италянците. Те имат вродено чувство към музиката и почет. Прочетахме нашите произведения... Мисля, че се получи едно много хубаво представене и то рефлектира в решението на края на конгреса следващия конгрес да бъде във Варна. Състезавахме се с Хайделберг. А така, това ях да попитам. Конкуренцията между страните включително кой ще оглави ключовите позиции в организацията или къде ще е следващия конгрес? Винаги е част от интригата. Да, да и от а, ситуацията, но аз така, говорихме с вас, а, ние изпитваме някаква балканска свенливост и неудобство и чувство, че не гледат като хора с втора ръка. Няма такова нещо. Всеки, който е бил по-продължително време с хора от полеги интелектуалци, разбира се, а, от, на Запад, никога не съм почувствал дискриминация или така отношение като втори тип а, човек. Достатъчно е да можеш да комуникираш, да докажеш, си личност а, като достоинство, да си честен, искрен. И да си професионалист в областта. И професионалист, да. Приемате абсолютно безрезервно. Това са наши комплекси дори. Не е необходимо да имаш перфектен език. Примерно, италянците и французите трудно се справяха с английски. Но намираме начин за комуникация и, и се получава много приятно изживяване и пълноценно. Тоест по никакъв начин не сте се усещали така втора ръка европейци. Не, в никакъв случай дори... А, нещо, което ни не се внушава, впрочем, политически. има политически сили, които успяват да капитализират темата за това как а, сме поставени в унизителна ситуация. А... Няма такова нещо, просто това не е реално. Освен това, в България винаги казвам, че имаме специалисти в медицината на европейско ерго на световно ниво и центрове и достатъчно добре оборудвани, за да окажем адекватна европейска световна здравна помощ на хората. Това е абсолютно и нещо друго, което е по-добре от Запад, организацията и достъпността. В Германия и в Англия се чака с месеци за специалист. Да това види, професор, забрави, това просто не може да стане. И с пари, и без пари. Тук в рамките на 5 дни, ако човек е предприемчив, бърз, може да бъде консултиран с специалист, професор, да бъде прият и в болница. Тоест, казвате, не е полезно да храним тези наши балкански комплекси. Абсолютно, някой може. Лошо да се възползва от тях? В 90-те години имаше така отношение, защото не напознаваха, ненавиждаха, бяхме нови, какви сме, но много бързо това се преодолее. и те имат по-бърз рефлекс към това. Аз изпомням професор Шейтанов направи една среща. Тогава имаше едно движение «Помощ за страните в източна Европа». Това е 92-ра, третна, най-много – така, и идват англичаните, направихме едно прекрасно събитие и те казаха, не е правил, те го казах. да е помощ за страните от Източна Европа, а ще бъде съвместни действия с Източна Европа. Mm -hmm. е, те много бързо приключиха, като видяха комуникацията, нивото на подготовката и така. Сега, ние може би сме а, до някъде не, не просто комплексирани, по естествен да. път или по изкуствен, чрез насаждане нали, на да. а, чувството, че Запада а, изпитва превъзходство е, по отношение на нас, но а, и от нещо, което е може би здравословно естествена самокритичност, защото да, и с вас много да, сме да, говорили за връзката между лекуването на тялото, с което се занимава медицината и лекуването на душата чрез изкуство, да. а пък много от нас, сблъсквайки се с системата на здравеопазването, тук да. изключвам качество вър... качествено в... вършищите си работата своята, да. а, професионално да, да, подготвени, качествени лекари. Но а, имаме непрекъснато поводи да се съмняваме в адекватността на нашата система, доколко е тя наистина адекватна на нуждите на човека, на пациента и доколко е хуманна? Сега, а, ня... от многото ми срещи с колеги от целия свят, няма колеги или пациенти доволни от здравната система на страната си. Mm -hmm. Няма такова нещо. Просто всеки го вижда, всеки говори и така. Въпреки това, ако от, от... от... ем просото от плявата, нали? А достъпността, която обаче е на пациента прерогатив. Той трябва да търси лекара активно. И Ако срещне неразбиране, неразбирателство, няма какво да се оплаквам и да потърси втория вариант. Значи системата. Да потърси втория вариант в какъв смисъл да потърси. А, примерно, отива. Не да го под... купи предполагам, Не, не, не, не. не а, а за да, това. Да намери друг лекар. Да, да намери да. друг лекар, да, може би аз не се изразих да. добре. А, веднага да, да потърси другия лекар, другия специалист. Сега информацията е достъпна. Аз винаги питам, кой ви насочи към мен, те казват интернет, по публикации, по мнение, по това. Много бързо човек може да се ориентира към кой да се насочи. Има възможност да минат по здравна каса с заплащане и винаги го казвам, а, с а... покриване на разходите. Покриване на разходите. Но ако няма възможност, има възможност за частна практика да отиде на един преглед, нали, което... Е, разширява възможностите. Да, Всеки... това, което казвате, че на места всъщност е по-дълго чакането, за да се влезе Между във... 3 и 6 месеца, Ирина, извинайте, че да. ви прекъсвам. Сега лекувах от Англия пациенти, които идват между 3 и 6 месеца да отидат при Специалист. ревматолог. Тука дойдоха и им казах, вие имате права дори с европейската си карта mm -hmm. идват, приемам ги по спешност и за 3 до 4 дни им решавам проблема, излизат с епикриза, те превеждат сертифициран превод и отиват и я носят на своя лекар там. Няма да чакат 3-6 месеца. Това е практика. Сега, да се върнем към конгреса в Италия. По традиция подобни форуми излизат с послание към света. Сега виждам, че той е за мир и се зачудих. Мир в кой смисъл, когато в Европа има активна война? В този смисъл, Страшно, в който Русия не. иска мир? А, или в този Но... смисъл, в който Украина иска мир, защото това са две различни неща? Вижте, а, значи, няма лекар, който да оправдае смъртта, по каквато и да е mm -hmm. повод. И аз тук винаги цитирам едно гениално Иван Диков, никоя победа не връща мъртвите. Мир винаги се плаща за съжаление с кръв. Това е мир. Тая е ситуация с болка го казвам. Благодаря ви, професоре. Професор Златимир Коларов, който се завърна от 65-я конгрес на Международния съюз на писателите лекари в Италия, като генерален секретар на организацията, признание лично за него, но и за страната ни. Благодаря.